Velkommen til God Nyhetspodcast. Der er vi gang, Steffen Borgårdsen. Den tar jeg meg godt. Nå var du mye flinkere enn sist. Ja, bedre med. Du bedre er deg. Jeg vil gjerne ballet med en åpenbaring. Armen i været, sier jeg. Armen i været. Ja. <laughs> Det, den Det er i den flotte t-shirta di. <laughs> Det er jo ikke ofte du har... Altså det er plass til fire armer ut av hvert sånn armehull Men det er plass til to hodør ut fra toppen her da, altså, det <laughs> det <laughs> det jo, Du har rett og slett på deg Husker du, eh, du, har sett, du har sett Die Hard Har du sett Die Hard eh, i New York? Nei, for i helvete, Boggårdsen Har du sett den? Ikke på, ikke på meg singlet Nei, ikke på meg singlet Nej, det er ikke det Men det er litt likheter med, den der, uh, med det skilte han har på sig I Høyte uh, Negus i, Ja Sen där den där de to treplattorna som här <laughs> <laughs> med en sån en hyssing <laughs> på höger och vänster sida. Ja. Ja. Ja då. Så det är ju jo... den klattar ju geit och svingar <laughs> det. Din tre sys, det din öppning då. Kom igen. Er... Jag har tänkt i så. Det är tre öppningar här ser jag. Förstår du det spurtar dig. Jag är mer för för vad som är där favorit hos de. Jag vet att det är lite djupa utringningar under ramen. Ja. O i halsen. Men hon har väldigt väldigt god gåma. Så så det nästan som inte har blort i ett helt att. Det är ni känner sån. Och ser nog lite sån rödtonn Men den är helt svart så de kontrasten blir ju ganska tydlig. Ja. Till han stannar ganska gott till min nötbruna hud, ja. Ja, ja då. Eh vill gärna få lov att säga si att jag har tagit ny rekord i Bowls. Huskar du vi prata om Bowls förleden? Eh Er det är det den typen telefon är Ja, det var det ja. ja. Det er jo en stund siden vi snakket om det. Det er det. Ja. Um, jeg har spilt mye. <laughs> du har spilt mye. Du er, du er en gamer. Hardcore gamer. Jeg har gamer. en telefon-gamer, rett og slett. Ja. Uh, ny rekord i Båls. Alle dere som spiller Båls uh, vet hva det dreier seg om. Fikk et lite nyss av min datter. Jeg, må, jeg det, må søke det opp her. Å, for satan. Da, <laughs> du må ikke rope for han nå, da. Jeg vil, jeg vil bare se vad det er du snakker om. Men du Sam kan jo bare se på min telefon her. Ja, men jeg kan jo søke det opp. Jeg har jo min var mye nærmere. Så skal du laste det ned. Nei, jeg sa ikke det nå. Du, det heter bare Bals, ikke sant? Bals med set. Bals med set. Ja, det, det kom opp av utgiveren Ketchup. Ketchup, ja. Jeg har vist flere Ja, fem millioner pluss nedlastninger. Det mest avheng avhengighetsskapende spillet noensinne. Akkurat det tar jeg som en sånn, ikke laste den. <laughs> jeg burde Styr, styr unna den her greien. Men det grei. var noe med, det, det, noe med, med, det stimulerer min... Uh... Uh -uh. Vad <laughs> det vill det behov for uh, För att driva med baler. Nej, för uh, heter det för nå? Nej, vet inte vad du är, på vinkel, rätt att slett. Är det med behov är slett uh, fram til nu då så har det varit helt utimstitel. Vad heter det heter det andra i och sån vinkel og vifting? Nej. Tjting, när du, du ställer dig inne i väggen så släder till väggen. En sånn rikosje Ja, men det er et litt mindre jævla fancy-up-nosers ord det. Ja, nei, det var det engelskordet jeg kom på da. Det er ikke for det er litt ja. greit <laughs> om det er norsk. Det ricochett, ricochett. Ja. Men i alle fall 1135 poeng jeg har jeg tatt i Våls. Ok, det, bra. det høres ut som et kjempehøytall. Det er et kjempehøytall, og ja. det som var litt bittert egentlig, var jeg har jo brukt dagesvis, ugesvis ja. og månedsvis. du ikke save av? Jo, jo, jeg har screenshotet det, du, skal du tro. Jeg har faktisk printet over det. Jeg har faktisk wallpaper. Ja. Ikke på telefonen. Bag senga. Hele veggen bag senga. Tapet, Sengetøy og... skal skrives ut. Yes. Printes. <laughs> det kan du sikkert få til. Dette Print vi... own laken. Dette. Ja. <laughs> Print your own laken. Dateren min kom til meg og sa at hos sin stefar hadde tatt rekord, 800 og samtidig 8 er gnissen nå, plassert da, for all del meg og Geir er god veldig mye vennskapelig fucking det. <laughs> ja, men, men det kan godt være, men det skal jo kun være en som er best i disse ja, tingene som kan det. måles med poeng det er det uh, han hadde fått 8 eller 900 eller noe, sa hun mm. og jeg bare, ok satt mål måler, jeg må over det så fikk jeg klarte et rekord på 900 og et eller annet, og så røg jeg. Så det var som sånn, da tenkte jeg, da måtte jeg få 1000. Ja. Og så klarte jeg 1135 og var da oppe hos Geir. Jeg likte svar på meg. sa, se her, skal du se. Han kom da akkurat tilbake på en joggetur. Mm. Hvordan hadde spilt balls? Han hadde spilt balls på sin måte. Og, vist, og så har jeg vist den rekorden og så sa jeg 1135. Slå den du! Så, mm -hmm. Mens jeg kikket han dypt i høyene. Og så sa han, helvete, hans rekord var jo bare 400 nå eor oh, ja, för datorer kan ikke telja. Tydligen ikke inte så med tal som jag trodde. Även om hon är lärare och går matte, även om har et allvar stort med lärare till TA. Ja. Sån det. Sån är det, men oh. da, da, det att du inte kunde den och skyld för det, da, For du har ju i vart fall kunnat talna du trängde. Det här för hit i livet i vart fall. Ja. Ja. Så det är är det första punkt eller? Jag har en sån körplan som du har Du har en körplan. Kan vi ni gärna läsa lite upp og det er altså punkt nummer en. Det er et godt punkt. Vi begynner med det myke og det, man si det, det, myke og det lune. Avslapping. Ja. Ja. Og så blir det litt mer spise alvor og litt kant etter kanter oi. med politikk. Oh. Ja, oi, oi, oi. <laughs> og så går vi fra politikk til noe som, som er noe annet. Men ja, kanske det er mest noe annet. Det er i hvert fall ikke akkurat det samme. Og det er overtro. Det er vel nesten det samme som politikk nå, noen ganger ja, Jeg trodde jeg skulle kunne klare å lage en kobling der, Men jeg klarte det ikke helt Så da valgte jeg å si at det var noe annet Du kan tiden. jo velge å si at nei, Jeg skal ta, ta litt om det til hvert ja. mm. Og så fra overtro til samferdsel ja. Og så runder vi det hele av Med med fem nyhetssaker Som vi bare bruker overskriftene til Fem overskrifter der også Ja, for du vil ikke referere til det som Tommys velkjente overskrifter Nei Tommys velkjente fem Så nå ønsker jeg dere velkommen til god nyhet podkast Med Tom Thomas Premak og Steffen Borgersen Og du Tom, har nettopp fått Thomas? <laughs> nå slår det meg Vi hadde jo just den samtalen ja, Der jeg sa om jeg misliker å bli kalt både Tom og Thomas Så... Det er ikke så mange som vet det, men du skriver faktisk Tommy med TH. <laughs> så, så der, Tom, er Thomas, jeg, Tommy, TH og I på slutten igjen da. Ja, der har vi en. Og <laughs> det? <laughs> så en av en. som hun der i bordetsplagget, men vi ikke har. si det. Du svarer meg nærmere. Jeg skal aldri før vi begynner oss inn på noe som helst, så vil jeg gjerne... Uh, Snakke om, om hva frapping, eller noe annet? Nei, jeg, jeg, jeg vil gjerne et lite spark i ballen til meg selv, egentlig. Jeg må begynne å prate senere. Jeg, ja, det trenger vi jo kanskje ikke... Å, altså, det, ja, jo da, jeg okay. skal ta det i offentlighet. Ja. Jeg tar et oppgjort meg, meg selv i offentlighet. Ja, ok. Nå merker du, nå begynner jeg å prate fort igjen. For ja. når jeg blir ivrig, så prater jeg for fort. <laughs> sånn. sad jeg jeg satt på vei til jobb her forleden, og hørte på vår egen podcast, ja. og skjønte faen ikke kvidere, og jeg sa selv for noen gang. Nej Og så tänker du som er Østlending Du må i hvert fall rigge på det Jeg bare spiller med, vet du <laughs> Tydeligvis, smiler og, og liker Du er litt som han her som sånn, Husker du da Nelson Mandela døde? Så kom det en sånn en døve tolk in i bildet Som ikke kunne døv <laughs> Men han bare drømte av armene Stemmer det. <laughs> og det Og det var jo Det er jo kjempegøy Ennå det, synes jeg men den, det var aldri noe sånn to på den Det var nei, gøy der og da, ja, det, og siden hadde det vært hysterisk ja. Og det, den måten å på en måte Formidle et budskap Han gjorde så godt han kunne Og du gjør jo ditt beste imod. Du har jo så mye du vil si <laughs> Ja, det er jo det Den tiden er på hå så fikk jeg en klage Senest i går Jaha. På at nå hadde vi til helvete med å se og ta oss sammen ja og begynner å komme litt hyppig over med det i episoden vår ja Og det er selvfølgelig Nå har dem jo et kartotek som er ganske djupt Så man kan jo begynne på nytt igjen Og så vil du sikkert høre noen dag <laughs> Jeg tror ikke det er så gøy det blir bedre etter hvert det, Nei, det gjør ikke det Det blir så mye verre det Jo lenger bag du gjenger, jo verre blir det jo Ja, men da, hvis du begynner på starten Og jobber da utover igjen Så blir det gøy etter hvert ja. Nei, jeg tror, ikke, jeg tror ikke Jeg har aldri gått og brukt en time på vår første episode ja, men den andre kanskje da Et sted opp der så tester vi jo konfekt Og noe ja, first price Episode 7, 8, 4 var kanskje ganske ganske Der prøvde du noe medisiner Ja, ja, var, ja, ja, ja, det ja, da var det festlig Litt snikreklame for vår episode 4 der Ja, hvis det var 4 Jeg vil jo, før jeg begynner med på <laughs> ja. Så vil jeg jo bare ta en bitte, bitte, bitte Liden, liden ting som irriterer meg veldig Det er, ja. det er alltid lettere, har jeg syntes også Etter at det fylte. To år gammel At ja. det er lettere å komme på ting Som du egentlig er irritert over Enn ting du setter skikkelig pris på Og det er jeg ganske god på Setter pris ja. på ting Er du Ja, jeg også Synes jo det selv Men jeg hører ja. ofte At jeg sier At den Lyen på reklamen Er så jævla høy Og, og ja. det er alltid Og i, i, kø Og det er På forballkampet mm, På forballkampet Er det mye Hva det som er Lyden Er lyden ja, ja, ja, ja, ja, så rom Og det er alltid Dette vil jeg ta opp med verden ja. Nå er det nok med sånne her bettinggreier. No ja. greier det seg. Ja. Nå er det nok av det. Ja, men de har så høy musikk på reklamene også, for at yeah. du du på, men det er jo TV2s i heile skyld, for at du har på, du har på uh, vanlig kampen. Du skruper mm. opp til volumatten. Ja. Til Michael, helt cirka rundt der. Ja. Och sen då då den reklamen kommer så hade ju Det är ju du sitter och så där förpassningen där och så sen du har du var halte sedan minut 37, ikring, du må ju pissa. Du gulr gul i geja. Du smagar ur i munnen. Kan man nästan utan av då? Och så sitter du där helt barnstund och så och så Kasper Viksta för exempel alltså där bra blåser du i kampen. Och så jävel. Det så jävla mega högt. Du hyr vetter att du ska driva och gamla på måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. Ja. Ja, det där är där. Men ha han uh, Ja. Nej till mer det. Nei til mer av det. Men det er irriterat mig lite över då. Mm. Är rätt oss ledd at det att det stannar i avisen. USA och Nordkorea planlägger samtal i Norge. Ikke inte dra oss in i detta här. Nej, det är ju det jag tänker. Inte inte dra. hus så då höjs med sig själv. <laughs> ja. Vi gjør jo ingenting, vi kan tøyes med oss, med vi er så langt unna. Ja. Det er jo våre to, de er jo på hver siden av kloden. Og så, ja, men de er la oss invitere de her til, sånn at ja. de ser også hun. Ja. Tenk hvis han sånn her, Kim Jong-un kommer opp, og så ser han et annet som irriterer han her oppe. ja. Jag natta inte på så ligger jag jo här strödd. Helvetet alltså. Ja, var ju så nöjd med at det är det bästa med hele den här grejen. Inte skönt jag USA skal bort i blansen, det eller ja, det men... helt. Ja, det USA och för USA och tullar och så kan de ju för Vi kan ju kanske se vi kan kanske se raketerna när de jänger fram och tillbaka. <laughs> kanske visst de stiger högt nok upp. Visst han har fått til det till, han har kimmat att han har lyckats höjt upp. Ja, men, men dit tränger jag komma härte. Nej. Så tar så är det en noen... gång. Tänk finns det i vi stä i fälla. De tänker så där helvete, så kommer Trump. Är för sån. Landar på Kievig. Eller eller på Gullknapp i Örendal. <laughs> ja. Och så där är ju någon Kim. Så hörde bara. Ja. En klassisk led när jag atombomb. Ja, den. Helvetet. Finns du då till den atomerna så ska jag far med till det tryggaste stället i världen, Nordkorea. Garanterat. Mm. Vi ska inte andre under vägen. <laughs> ja. ja. Jan Mayen. Ja, det er litt nærmere her <laughs> Ja, jeg tror jo at, at på Flekkerøya så tror jeg det er greit, ja. Du er jo trygg fra mye. Du har den tunnelen som du kan gå ned i hvis det... det er det ikke med vann da nå? det har ikke regnet i tunnelen. Er det ikke det? Nei, det kan jeg ikke ha gjort. Nei. Jeg har ikke hørt, jeg har hørt noe om det i hvert fall. Voksbygd, som det heter, tunnelen er jo full av vann. Er den ja, ja, ja. Å. ja. <laughs> Kjeleren min nå, full av vann her. Ja, du, du nevnte det. Du ja. kommer aldri noe videre. Nei... Eh... Er ikke det grunnen til at vi har spilt inn så jævla få episode? Jo. For den siste tiden, for ja, at vi har hatt så jævla lekasje, så er det du måtte jobbe med det og fikse det, det. Fikse det mener jeg. Ja, men jeg var jo, det var det jeg gjorde i hele dag. Jeg driver også å øve spørsmål. Det var jo ofte i to siste måneder. Ja, vi var jo akkurat. Nå skal du høre her. vi du er var ikke så god til å tette vegget, du, tilvist. <laughs> ok, jeg har det før. Men for to måneder siden, omtrent, så... Var kloaklekkasje i kjelleren vår Hvor vi har badet vårt og kjøkkenet vårt Og, ja, og det kom jo etter du hadde pusset opp Ja, så man, først må man kaste mange 100 000 på et bad Og så kaster det på, på masse bæsje tilbake på deg ja. Så det er naturlov Ja, hadde du skulle pusset meg opp Så hadde du dritig Har du en shoutout uh, Der som jeg treffer noen som vil pusset meg opp Og jeg har en sånn makeover på deg sånn, ja, Som ser på mig som et opppussningsebikt ja. Jeg ville begynt med skjorta Og det er mye... <laughs> Det är favoritjortar mig. Ja. Don't you dare. Nej då. Nej va? Det, det jag bara planterar ett frö. <laughs> ja. Hørde. Ja Uansett, så eh blev det nog kloakrör men det sånn, mm -hmm. og så. Mm. så och så det et styr månadsvis. Ja. Nu hade vi jo ändelig var förra vecka Luca för så var jag hade det varit sista hantverkaren inom och slott in sista taglist på plats. Ja. Så nu är det grejt. Så ting som vi... Vi har enda ikke fått kjøpt noen nye bokhyller eller noen sånne andre sånne møbler til å sette... Pyntegjenstander? Nei, pyntegjenstander er jo en ting da, men sånne ting til å ting på. Fordi at, at alle møbler som var der var jo kloaksskada i stor grad. Så nå var de tingene som var... Alle oppbevaringsbord og alt mulig sånn raskt, det var jo liksom satt i pappesker. Ja. Og pappeskene satt, ble jo sett på, satt på gulvet, ikke sant? Da kloakene kom først. Ja, men, men nå var det jo rent da og vasket, bare at noen her om dagen, Den, ja. så, så kom det jo nytt vann. Men bare, da var det rent vann overfor. Da var det bare rent vann. Flaks. Flaks, så det skjedde da. Så ja. da alle tingene som vi på en måte, det som overledde forrige, forrige overskjørelse, det fikk noe. Det var noe som skulle tas der. Ja, det rett og slett. slett. Så. så ja da, det var uh, Det er da din ja. grunn egentlig til du har vært, men nå har du lov på å tro at du ska komme hver mandag eller tirsdag eller onsdag og spille inn episode. Eller torsdag. Eller torsdag. Eller torsdag. Mm. Ikke onsdag, onsdag kan jeg. Onsdag kan du ikke? man Men nå har vi hørt det alle sammen. Ja. Vi, vi Oftere en ingen ganger skal jeg komme hit. Jeg, ja, det var tynt. Det er jo bortimod ingen ganger. Du har vært her det siste da. Så det, det, det kan egentlig bare gå en vei herifra. Uansett. Yes. Skal vi gå på avslapping nå? Mm. Bare suge inn vann fra barten. <laughs> ja. Så. <laughs> det var i grusomsetning å si Ja, hva Men, er det du vet om avslapping? Jeg har fått den ultimate Måden å slappe på Er du å spille mobiltelefon? Um, ja, når du sier det sånn <laughs> uh, Nei, jeg vil gjerne at du skal gjette Jeg kan ikke bare Den ultimate måden å slappe av så Er sånn og, sånn, og så er med den. Du må ha noen gjette Du må ha tre du har gitt deg mobiltelefon. gang mobiltelefonen? Mm. Uh, nei. Jeg tror du og jeg har forskjellige jeg meninger om det. Jeg har uh, særdeles vondt i nakken før jeg hadde det spillet, det er sant. Jeg har jo sånne massøse på jobb som jeg masserer meg. Hun må stadig trekke meg på Stopp den, vi snakker om avslapping. <laughs> ja. uh, jeg tror heller løsningen på det mobilspilleproblemet ditt da, er at du må skaffe deg en sånn en brille som vr Ja, okay. jeg, jeg vet prøvde. at du har prøvd det VR-brille, så får du selvfølgelig vondt i hodet av du er jo laget av papp, ikke Du trenger noe som virker. Du må en eller annen type, et sånt stativ, som håller telefonen opp foran øynene på dig. Ja, også et tastatur. Også et slags sånn musematte eller noe sånt. Ah, ja. så, det, en pad. En pad. Det er noen løsninger på problemet, det er ikke den ultimate måten å slappe opp, tror jeg da. Nei? Jag tror den ultimate måten att slapp av på. Jag ska jag Tommy sitter ja. her nu i god stolen sin. Ja. I mellan är god stolen har bakoverlent ryggstøtte Naturlig nok Naturligt nog. Men benen er sån cirka rätt ner mot golvet. Så du ja, på något sätt sitter liksom lite sånn. glad att jag har nå lägger benen på. Ja, det det ser men då i mellan ja, ja. benen. Och sen sånn. <laughs> så här en boll man kommer fri. Så är det ett kvinnomänniska som henboll med kompri. Som har eh, en munfull med premack. <laughs> sånn. <laughs> och så är hon färdig med den processen där sån. så går hun hjem Og så läner du dig bara bakover Og slapper av. Det tror jag er den ultimata avslappningen. Nej, jag är ju lite här att det det när sex så är det inte sexen som tar, det är inte och ha sex tror jag. Nej, men det er inte før å Det är och det är av. Där när jag sex så är det inte själva sexen som tar tid. Det er egentligen mest grening att vara. Ja. Det min min jag är kene. Alltså. Ja. Det er Jo, allrigt. Allrigt Men då tror jag du släpper gott av. Nu känner jag behov av att jag aldrig grena efter 60. Jag <laughs> kan inte säga si med hon ja. har både här och där. Men man har möjligens leder lite i fel riktning för att jag måste jag måste en position som jag aldrig följt med mer avslappat i. Aldri følt meg så laidback Siste sjanse nå, Steffen Borgårdsen Hvilken posisjon Å, her bedre vi til hjemme Du er så seksuell av deg ja, Du oser svært. sex av deg ja, Jeg hørte ting på radioen her Det er at du oser sex når vi har deg den Men den skjorta der er sånn så. <laughs> <laughs> Tyn, Tynn, tynn uh, Skål, skål Skal mye en klang Gjør du sånn det går nok på Sånn det er godt med vann, altså. Det skit tror du folk egentlig tror mye siden å drikke vann? Ja. ja. Vi sier det jo. Det var heller ikke misjonærstillingen. Den, den måten jeg, jeg tror aldri har tatt meg selv i å være så laidback og slappe av, er pusset tennene med hånda i lomma. <laughs> det er helt sant. Jeg sto og pusset tennene med hånda i lomma, og så tog jeg meg selv. Jeg tenkte, jeg har aldri sett så Slapp hud Er det liksom Er det du er så kul at du liksom, Nei, ikke kul Nej <laughs> Ikke at du ser kul ut, Men at du på en måte eh, Ja, jeg skjønner du meg nå Kanskje litt Ja, ja Men, men eh, Ta det kul i ta det, Ja, jeg har aldri tatt så kul i før nei. Som den gangen jeg så på ut av tennene Med lomma Prøv det Er det det nye Men, men har du prøvd å har, Når du sitter i godstolen Ja Har du hånda ned i bukseblivningen ja, ja, rett som det Hva er det med det? Vad är det som gör att det er så ikke. så sjukt avslappnade? För du jag kan inte du klemma och på pungen här eller ta mig på press. Jag bara akkurat dit skal, du ja? ska du tränka vara i puben en gång. Nej, nej. Ingenting sånt. Bara bara sån akkurat där var då var med pubus, altså. ja. så så så jag kan ju ja, inte. Det vill jag inte har sett vigen sånn Venus du har liggande i i duschskåpet ditt så <laughs> <Det er> sant. <laughs> så den puben mitt du... flaggast öblic efter äbla uh, ensam. Ja. Vad när jag skulle og anskaffe meg en ny sånn en. Ja, for da er det fleit liksom Ja, for at, jeg tenkte jo ikke på det at, For da hadde jeg tidligere brukt en sånn en Venus Eller et eller annet, og det heter for noe Ser veldig, veldig Det er litt sikkert belagt for kvinner uh, Ja Jeg tenkte jo ikke tanken av at jeg kan bruke en god gammel skilett Er det ikke det god, samme? Ny. Jo, helt sikkert ja. Men nei, det, det slo ikke meg Det er ikke skilett du lager Venus Ja, det vet jeg jo, jeg har han du ikke med? Ikke der Du kan ingenting, du Nei, det er Dette er, men, det var skikkelig Ganske nær sannheden faktisk Men jeg gikk ned og kjøpt meg sånn i Venus ja. Aldri følte meg så dum Så nå fikk vi aldri følte meg så avslappet Aldri følte meg så dum I nesten ei og sammensetning ja. Men jeg skjønner ikke hvorfor du måtte hvorfor du, du har vel kjøpt det før en gang du ikke var enslig Nei, du, jeg har jo ikke kjøpt det. Har du ikke vært i butikken jo. en gang Og så bare et, Kan du ta med så sånn og en sånn Trusinnlegg Nei, og... Nei for det visste jo at det var ikke å vite å om Nei Jeg rødde mig jo bare vi står spørte om det Kjøpte du ikke ett trusen i gang ut en sånn bleie Fra pakka Og bare la på disken Og sa at jeg skal bare ha en <laughs> Det hadde vært hysterisk Ser jeg nå, Men hvis noen andre hadde gjort det Kanskje ja. Hvis hadde så det hadde stått i kassa Ja Så er det gøy Så nei Takk, men nei takk Nei takk, men nei takk Ja, men Så Sånn er det. Så sensitiv Ja, jeg er jo en genert fyr Ja, svært da slapper du ikke av, når du skal kjøpe etterhusinnlegg. Da slapper jeg ikke av. Nei. Og i helvete om jeg ikke slapper. Kroesomt. Um, jeg fikk en liten uh, heads up av meg selv i vår forrige episode, mm -hmm. når jeg hørte meg selv prate, og sa at uh, jeg hadde fått meg plommetre, jugoslavisk, ja. og så sa du, har du på tur? Og så, så la ikke jeg den ballen der ordentlig dø, for jeg glemte jo å si det at jeg tok ikke med det treet etter jeg hadde vært på tur. Dette er tre som har vært i familien, faktisk. <laughs> ja, det er familietre her. Ja, det var ju något uppkom, uppkommer det tre. Det ja, om du vill. Eh, vet inte helt hur som ni med det. Är inte så jäkla det. Jag vet inte om standarden har Men er. det har ju varit ett värr nu, så det bör ha nog øh, nog väske. Ja. Ska jag tyga ut på en stund? Nej. Så bra. Ja. Er det, er det, er vi mål med avslappning där? Ja. Jag alltså bara så det avslappningsprogram i det där. Vi ser har ordsäkertlig fin god stol. Ja, Nei, du sa det ju, du blir sugt Med BODOLT att säga en stol eller? <laughs> Stolsugd? Stolsugd. Ja. ja tänkte den där med honan Bare i vuxlinningen, jag nå i första reket. Det er schikligt. Det er egen hånd. Ja, min egen hon. Ja. Och det är liksom, du tränger riktigt mer. Nei. du kan bara du kommer väl bakover. Men efter et, vart så blir man ju lite rastlös kanske. så så, jeg så det. Jeg det. Ja. Men jag tror jag stryker avsloppingen då. Gör det du. Ja, jag gör det nå, mm. du att jag ska gå rätt vidare hva mener du om politikk? D dørgene kjedelig. Dørgene kjedelig. Ja, mm. det synes jeg. Og så er det bare jævla med ro. Nei, vi er for så vidt heldige nok at det, det politiske greia i Norge er, i forhold til mange andre lander i Europa er jo ganske dørgene kjedelig. Ja. <laughs> I forhold til at uh, det er ikke så jævla med det er rett og i vår politikk by all means, men jeg tror det er så mange psykos. Nei. Ja. Du ser ikke folk gjenge løs på hverandre. Kanskje Karl i Hagen. Martin Skanka har jo etter slott uh, Det der, det der. Er det mest overvurdert Altså Ikke var det En, en, en ørefik Og ikke var en knyttneve Hei. Det var bare en arm Med noe ja. ytterst som traff bort til fjeset Jeg vil si det var en tiks Det var, det var rett og slett bare en En nordnorsk tiks ja, Tiks er Nordtiks, Nordtiks ja ja, for det var liksom ikke, det var hverken Eller det der, Nei. det er terningkast Null på Ta, alle kaste på Ta, se, Nå kastet vi en terning på Martin Skanks i arm Og det ble seks, seks ja, Terninger det var jo kjempeslag Faktisk <laughs> det. Altså, det, altså den boksekampen her med han McGregor og, og Mayweather Det var jo ingenting, det er ja. som kunne minne om Hvor flott dette eneslaget var Nei, kan jo gjenta at Jeg ble tatt for å være Conor McGregor Ja Så fulle var min Ja da i, I Balkan, i Balkan. På Balkan. Ja. Ja. Politikk, ja Nei, jeg vet ikke hva. Hva, jeg... Hva, du... hva skulle du egentlig Du har jo tatt opp på liste her da Hva betyr, du... ja, nei... hva betyr politikk for dig. Nej som sagt så betyr det ikke så mye Og derfor skal det ganske mye til Før det irriterer meg noe ja, vi er på irritering igjen da Det er ingenting ja, ja. som gleder deg ved politikken um, Nei, de, de fleste tingene her er nok uh, Enten litt irriterende Så er det ting jeg lurer litt på ja. Og dette er jo da Kan du forklare mig Prøv så godt du kan nå. Nå skal du forklare meg, vad er ett utjevningsmandat? Jeg tror ikke tid til å ta, ta akkurat her nå. Det er vel et mandat som jevner ord nå, tenker jeg. Du, du mener at, at mye av løsningen ligger faktisk i, eh, I ordet? I ord, ja. ja. ja. Selv sånn en mann inn. der, der er mye mangel enn der, og så sett min navn, og så jevner det seg ord. Så blir det greit for alle. For å hindre feige rett og slett, og ja. det er jo uh, feil lag, er det, jo, er det ingen som ligger. Nej, det er Nei. ikke det. Nei, så du, du kan rett. ikke helt... Uh... Ikke helt vage på det Nej Nei. Nei, aner ikke. <laughs> Men allikevel skal du ha en mening om politik, bare skal som overordnet. Jeg, jeg føler jeg kan få lov å ha en mening om politikk, i hvert fall om det her ordsangene, for at... Uh... Hvor mange stortingsrepresentanter er det til sammen? Åh, oh, kjæregod. Uh, jeg hadde på det her valgnatt da, var jo feil trøtt som jeg sviskede den uh, jeg husker ikke. Hvis du sier 2000, så tror jeg det er sikkert ja. <laughs> så du si Tror du det er et sted mellom Mellom 300 og 450? Nei, eller nei Nei, ikke så mange? Nei Eller er det mer? Jeg tror det er mindre Tror du mindre? Ja. Nei, husker ikke Jeg husker det er mellom 50 og, og 130 Jeg trodde kanskje det var øh, Nå rundt her, ja, ja. <laughs> <laughs> Er under 100? Jeg husker jo den der Det der CD-an der Så må vi komme Og så vi på, på Men la meg da komme til poengen mitt AP a.k.a. Arbeiderpartiet, mm -hmm. var jo veldig for å legge ned den her uh, flybasen på Nøya. Jaha? Ja. ja her ute? Nei, nei, det er ikke noen flybaser her, her oppe i Norge. Ja. Ja. ja, den andre Nøya. Den, den, andre, Nøya. den, den andre Nøya, den andre Nøya 2. Den andre Nøya, den som jeg har <laughs> Shit. Åh! Også, ja, kunne du kunde hålla käften Du måste se si det, det, det, ja, det. Det lå ju det lå var då det som var det då vet du at det måste säga si det. Ja. Du känner mig bärande servera mig upp på sällpa där och så får jag att det ska hålla käft om det var i helvete. Ja. Annat jag fick bara Det men inte, det skulle ganska att jag får neddragelse. Ja. Och så var det himla med folk der som, som de följt ju SVT dörr där på nej urschuld. Uh, han der Trygve han skal la med den himla relatoren. SP? Centerpartiet. Ja. Eh, ja. uh, och så ser jag AP. At det, yes, han får ju folk. Det är du är som... AP? AP? Ja, okej. Okay. Ja, AP i det då. Ja, väldigt. Ja, för det blandade med arbetsavtalspengar. Ja, för det var för mig. Det vet du gott att. Ja. Nej. Ah. <laughs> det er ju väldigt dolt betalt. Da. Ja, svårt att det betalt. Men det är pengar. Penger på bok du, herfor, Uten at du skal gjøre en dritt Men Du må sende meg litt kort mm. um, de, var, de var veldig på at Vi legger ned denne her Så sier de at Ok, Senterpartiet var Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet var for at De skulle legge seg ned ja. Trygve og Senterpartiet Sa at uh, Nei, vi skal ikke legge seg ned Og så gjorde de jo et brak valg Senterpartiet Ja, ja. Uten å få noe igen for det Eller de så, de så De lå an til å legge, gjøre et brak valg Og da sier jo Arbeiderpartiet Det at uh, hmm. Vi vil heller ikke legge ned Annøya flybasse og det irriterer meg. Noe grensløst. For det er ikke sånn det fungerer. Kjære Arbeiderpartiet, det er ikke sånn at du kan si at vi er mode det, og så sier folk vi ja, har mye det. Så sier Arbeiderpartiet det at ja, du har mye for det. Det er ikke sånn det fungerer. Du må jo få fram å ha den kjære Jonas Gahrs døre. Du må ha testiklet som er stor nok til så stå litt imot vinter. Du får så vidt <gjort>, gjort hele jævla valgkampen men, og etterpå. Men ok. Så tänkte jeg det, det irriterer meg ikke nok til ta det opp. Nei, liksom, det er ikke, det er men er det ikke, kommet det er noe nytt Ja, så, så var det også de var, Er det summen er det ikke, om... av alle? Er det, så... det, det er summen av De her to i alle fall som har fått uh, Irritert meg nok til å ta det opp da, om du vil Og det var altså en gedigen Kreftmaskin Som visst nok stender på et eller annet sykehus, så, Eller flere sykehus En kreftmaskin? En kreftmaskin, ja. Den må de få av, ja. <laughs> ja. Den må de stenge Jeg har ikke skjønt det der Det er jo den som er roten til alt ondt Men eh uh, er kraftmaskinen eller eller att ja, mig kall du ska nog ha mig inne och jag ser, ser kraftmaskin fungerar visst nog i ganska nej okej okay, din maskin som kan ta weg kraft visst har du en maskin för ja, tykhus de kalte det for en kraftmaskin i den här nyhetsågen alltså okej okay, så du på den k på den Go super så super nytt är det det där fångar det, det hela ja. ehm ja. um, och så säger arbetarpartiet att denne trenger vi. Kommer vi til makta skal vi ordna denne i gang. Arbetarpartiet säger att de ska ha orden kreftmaskin. Ja, de skal ha ord ja, vi hade ikke någon, men vi skulle ja, der, der er, han finns, men det räcker inte folk att operera och och där är eller till att ha hålla i drift. Aha. Och där ville var för att att detta skulle medfota. Hade ju bara sålt med makta. Så så det är ju varför det med makta så i alliansfär 1945. Ja men, men er det sånt at att arbeid... alltså du har et fijos komma. Nej, me. har man haft ha, krettmaskin så länge? Helt sen 1985 ja. Ja, har ja, varit med att borsta stövan, så länge då. Poängen mitt är det Nå där de nog ska det göras igen om det gått, nu visst i bara kan förmakta tillbaka igen. Ja. Det var är øh, det lite som, øh, som eksen som lovade att allt ska bli så fint när ja. bara ba med vara. Ja, Nej. Jeg skjønner ikke helt hvordan de kan mene at de ska detaljstyre en enkelt maskin, og så altså kan de liksom bevilge... Jeg tror, var, jeg tror det var sånn at det var flere maskiner. Arresterer mig gjerne. Men jeg tror det var sånn at det var flere av de her maskinerne, men det var ikke folk som kunne... Men så, vi har dem. Kan styre. vi ikke bare leie noen polakker eller noe sånn at blir sikkert mye billigere hvis... Helt sikkert. Ja, ja. Helt sikkert. Ja, det var jo... Ja. Jeg har aldri hørt om noen kreftmaskiner før, jeg synes det var Nei, ikke, ikke, jeg husker jo den maskinen hitt for noe men, men la oss kalle den kreftmaskinen Og så slår den for faen meg til rom av <laughs> Ja, her, her får man tyen Fordi at man vil bare vite mer <laughs> ja. Det skal du ikke dette huset Det er sykt irriterende som du kan ja. grave om informasjonen Det er sånn, du vil ikke lære forskjellen på 800 Og 900 og 400 <laughs> Ja, det er, det, er, det er sant Merkelig, merkelig okay, men så du er ikke Du har snudd altså, nå er du litt grann Mot politikk ja, nå kan ikke jeg få dra politikk lenger. Jeg skal aldri stemme igjen. Men savner du ikke ordføreren din da? Har du ikke et litt i hjertet ditt? Det er jo bare 3-4 dager sier så jeg ikke merker hva som har Men jeg så på på en lokal tidning her at det, det var jo tårer ved ordførerkontoret. Hun har sittet på ordførerstolen sin i mange år, er det ikke det? 250 år, tror jeg. 250 år? Og det er jo like mye som... Som det er sang runt heter rundt uh, Altså Det var jo siddet godt da Det var da. faktisk en Er det dine bein? det er beinflatt som er Nei Mine bein er Godt bein. Ja Du sier det Du sier det bagger med beina Ja uh, Det var jo faktisk en mobbesag om Torel De hadde hengt opp masse lapp Og kalt henne tjukk og feit og stygg og feil og sånt. Ja Det er ikke pent det, Nei det er jo ikke nei. det Nei hun, hun trener masse Hun prøver <laughs> Å gjøre beslutt på uh, Hun gjenger jo med kroks Hun går med kroks en plass man begynner tenker <laughs> Ja Det på väg hit. Då körde till arbetet eller till podcasterna idag. Till podcastarbetet idag. Ja. ja. Två <laughs> med olika anledningar. Ser jag ut och joggar. Ja, i drittregnvär. Och så är det samma går det till Ja, men så er de lite grann i kycke. grann gal. Är ja, det inte Nej, ikke... fitt som har fel. Ja. Ja. Så tänker så sånn, det är egentligen lov och har selv, eller liksom gjør, peke litt nar liksom peke litt nar pe, altså peke pekefinger på og, og le litt av pek og le, du. Og le. Mm. At, hvis at du er litt tykkfallen og så vil du prøve å gjøre noe med det så, så virker det som om at det er jo kjempebra for ja. deg selv at du er ute og springer men kan du ikke heller du mister helt sikkert kjempemotivasjonen hvis at du, skal, hvis at du gjør det når det er det verst mulig forhold for trening ja, men vi sen jag tänker samtidigt vi sen har börjat jogga för att läsa i trehugsa då. Kanske den ja. var dubbel sjuk, i tre månader. Ja. Och vi sen hade det var Så tänker jag du min vän kommer ta bli tunn ändå. Ja, det... Eller die trying ett annat. Vi sade träningen är nåt du på något emot må lida det igenom så tror jag du slutar med det. Ja. Återhämtningspolitik der också. Ja. Ta det tipset der da Gjør, gjør trening til noe gøy Begynn med crossfit Hæ? Bli ja. veganer <laughs> Bli veganer og begynn med crossfit Det er løsningen til er løsningen. en sikker død Og da kan vi jo gå in på inn på overtro ja. ja Kan du se noe med den armen her? Som ikke stemmer <laughs> Det er sikkert ganske mye du kan se Ja, den er jo det er en flott arm det, ja, flott, det ligner jo litt på en arm jeg en gang uh, la ut på Instagram og fotoshoppa litt til og. Så det fikk uh, den hette det var nok mer fjeset ditt som, som, Det var fjeset mitt då. Du kunne jo masse, men helst, uh, du kan da egentlig det mellom romme mellom å gjøre <laughs> ja. Det bildet sa da folk var så på den da. Eh uh, hysterisk festlig uh, bilde. Ja. Ikke så gøy for meg, som var den forvrenkte hovedpersoner i det. Fordi at det ser ikke ut, og det er det som er så jævlig, at det ser ut som jeg ser av sånn hud, det ser ut som jeg feil nå. Men det kan det jo godt være å gjøre. Overtroen skal det altså dreie seg ja. om det at tidligere, for uh, tja, noen uke siden, så hadde jeg et sånt armbånd. Du hadde et armbånd, ja. På tuppen en den hånda. Mm -hmm. Eller, ikke hånda, men armen. <låder> ja. Der armen mødde hånd, hadde et armbånd. Ja. Det armbåndet hadde jeg fått en munk i Thailand. Mm -hmm. um, fikk det vel, han, han velsignet det med man pisser på det eller noe. For, ja. for, for good life and happiness sa han i hvert fall. Ja. På, på ganske god engelsk. For good, life ja. and happiness. Ja, så god han i engelsk. Ja. For good life and happiness. Og jeg har jo hadde, for så vidt hatt både good life og happiness. Jeg har bare hatt good og life og happiness. <laughs> ja, det var jo kjempebra. Ja, ja. Er, de tidene, det var jo sikkert et røvekjøp også, dette her armbåndet. Ikke hvor mange batter jeg gav for det. Nei. Det var jo bare en kollekt. Ja, riktig. <laughs> de ville ikke gjøre penger. Du kunde forsyne dig fra det. Jeg kunne bare ta om jeg ville. Ja. Så jeg kom hjem med 40-50 batter. Ja. Det er jo 8-10 kroner. Når valuta blir så 40-50 er bare 8-10 det er ikke sånn. Det 120. 100 er 20. Ja. Hvorfor har de... For gjør mig ikke noe med det, da? Hvorfor gjør de ikke... Du, det er jo en ting at 120, det er jo verre nede, nede i Kongo ja, Der jeg, måtte jo fremme med det i Trilleborg Med myntet ja, for å kjøpe en jævla loff ja, Og du har ikke kjøpt loff en gang der Nei, <laughs> for det, hadde, det er en ting Det er nei, mat nei, men, men da ville jeg jo på en måte gjort noe med penger Sånn der, jeg, ta bort en null eller to da, sånn, det, Ja, det var jo ikke det de gjorde da Jo, kanskje de gjorde det så det bare de, de to, de nå, altså de kan bare ringe meg Hvis de lurer på noe med sånn økonomi sånt, altså For det, det fikser jeg fort Ja, så kjenner jeg jo at Mye gjetter jo vi over her nå ja. <laughs> Men med det altså I alle fall Så er det armbandet her Det du sa De hadde sånne pekker Så det var ja, jeg, jeg sa jo i Kongo Jeg sa jo i Kongo Saire Saire, ja Det var jo Det bare det Rett og slett. Det ble jo Kongo Ja, eller Tansania, eller? Det, nei, Tansania har jeg alltid bestått <laughs> Du har alltid vært en sånn burdo-fan av <laughs> <Ja. laughs> I alle fall, det her armbåndet mitt har vært tyns litt lenge. Ja. Så jeg har gått og tenkt å grudde meg veldig litt til, til det skulle slide. Mm -hmm. For da miste jeg good, jeg miste life, jeg miste happiness. Ja. Og jeg, jeg er ikke, egentlig ikke villig til å miste noen av delen, Nei. sånn sett. Så sad jeg i bilen på en fri jobb en fredag. Det var omkjøring ved Grimstad, ved universitetet, mm -hmm. for de som er lokal kjente. Måtte, jeg var jo på vei vestover mot Kristiansand måtte kjøre armen høyre, og det regnte noe inni gledens. Nå klør du øyer, kjenner du? Ja, jeg gjorde jeg en flue øy. en gaffel i øyene. Ja. Og så, når jeg da skulle ut, jeg sad og, og kruset på, på denne sideveien, ved mm. siden av hjerten, og så skulle jeg gire, så løftet armen min, som jeg da hadde jeg faktisk med armen i skrittet. Som man gjør. Som man gjør når man kjører ja. bil. Og så løftet armen, så hadde på meg hette genser, type åben, som jeg oss løftet armen, den han fast i glilåsen, og så når jeg løftet armen, så slet det armbåndet. Ja, i drittsine. Det var brølt ut. <laughs> ja. Jævla, Thailand-svin. Ja. du få dette armbåndet ditt? Men var, samtidig var jeg var imponert over det, for jeg har hatt det i mange, mange, mange år. Ja. Så alle er til den tråden. Det, jeg trodde det nesten var en veier de hadde brukt. Ja. Men løftet det, løftet armen, og det slet, og jeg tenkte, fuck, shit, ass, nå... Er no, er Nå er du føkt. Nå er du føkt. både good og life og happiness. Alt. Alle tre på en gang. Ja. Og så kjører jeg ut mot roen igjen. så gir på. Og så ligger jeg i 120. Ja, det var bare 100 der, så jeg hadde nok 100 dår. <laughs> ja. Og så færger jeg faen meg vannplanning. Ja. Og i det sekundet jeg skjønte at når du døde, eller trodde du rente meg da, mm -hmm. så ble jeg egentlig bare forbannet. Ja. Fordi at jeg ble mer forbannet enn redd. Litt, litt redd var jeg nok. <laughs> du, du knep da, det, <laughs> ja. det, den siste muskelen. Man jeg overlevde. Ja, tydeligvis. Tydeligvis. Men du så vet det. at du ikke kommer til å overleve til slutt. Ja, det kan godt være de kommer opp med noe... Uh, Nei. vi trykker det. Nei. Til slutt. Nei, jeg gjelder til slutt og rest og dø Men det hadde jeg nok gjort med det om bor nå, tror jeg. Ja, det, det kan du ja. være så er sikker på. Ja. Uh, så jeg overlevde var vanlig planning. La oss kalle det 100. Uh, I 100-sona. Vår, uh, vår familie, ja. som er da min familie ja. nå, har. vi har fått De, ja, din, din min min hussonen ja. Bistru och ja. Jag fick aldrig det. Nej. Stina Jong. ung. <laughs> ja. Och sen på det kallt ansett. Du har nog inte, den ivrigste litter. Jag höru inte på längre. Eh, uh, vike, vike så mycket. Nej, inte så mycket, men det har du aldrig gjort. Så det är inte jävla Stina är ung. Jag har aldrig likt då. Nej, det är nog. Vad kallar du det? <laughs> ja. Så vi har fått en, en ny sånn, en vennefamilie Nei jo, det, det er sånn det er Hører dig de på? Det tror jeg ikke Nei Det er jævla Men, myk folk Er det ikke det? De, han ene der Han er da Det er så mange Det er jo mor og far og barn Ikke ja. sant? Ja, ja. Sånn som det er blitt nå Han har ett ordtak Som jeg, som jeg kan stelle med bak Oi Slapp av Det ordner seg aldri <laughs> Den Den tror jeg er ganske grei altså Den var, den var ganske ok Ja Ta, igjen, ta han. Slapp av. Det ordner seg aldri. Ja, veldig bra. Ja, den er fin. Ja, den var fin. Den skal jeg begynne å leve etter. Ja, jeg, tror er, jeg tror den er greia. Ja. <laughs> han er jo, uten å oute han for mye, da, så er han jo også sånn der uh, psykiateroverlegge, så det er <laughs> noe han sier ofte <laughs> på jobb. Og det er jo veldig, uh, veldig god, uh, hva heter det? Jeg var kjent det. Du er helt i kjellandet også, og... Ja, er det det med. som skal få det til å se lyset? Det å se lyset, tror du det er noen som har sett lyset uten å være i kjelleren, på en måte? Ja. Det tror ikke jeg. Skal vi gå videre til overtro? Å lenge mye på egentlig? Jeg er jeg er en stund. Det er jo meg som skal pleie og holde hotellinger på dette. Men... Ja, det er tid har gått. Jeg vet ikke hva den var da vi begynte, men nå er, er ikke ikke. det litt senere enn den var. Det, det er jo ganske da. naturlig. Der er ja. da, jeg har to uh, samfasselser, overtro. Er vi ferdige med det? Ja, egentlig. Ja, for det var den der, der halsbåndet ditt, ja. Armbåndet, ja. Takk. Men, så den, og var det bare det? At, at, ja, kun Du pakker at jo jeg... inn, da, som det skulle være en hel jævla bibel, dette her, altså en lang, der, du, du røyket armbånd. Ja. ja. Herregud, jeg trodde vi skulle prate om noe sånt her. Noen... Nei, men jeg kommer jo forbi, du må være glad på mine veiene, Borghassen. Ja. Jeg kunne jo dødd. Ja, men det fikk jo en kjempeliten, det var jo bare en parentes i historien da, at du fikk vant til den, du, du leng, om... langer ut om, om, om batt og 40 og 120 og alt det der, og så, så viser det seg at, at det var... Og gøy har den historien blitt, hadde jeg sagt, jeg hadde et annet måned, jeg Thailand. Det, det er ikke sikkert du må være litt mer kritisk. Är det en historie egentlig? Hvis det en historie? Ja. Det er jo et eventyr, et Happy, eventyr. Ending, Happy ending og alt Ja, apropos ja. Thailand så. <laughs> Det var en god munk Det var en god munk, ja Det er her uh... ja, Det er sikkert hardt å være munk i Thailand ja, jeg, det tror jeg tror ikke det er, er så faktisk. jævlig gøy Varmt da ja. Men i alle fall, jeg har et spørsmål Som dreier seg om samferdsel Som jeg har lurt veldig på ja. I alle mine år zombie, min som, som bilist Ja så kommer jeg støtter stadig bort i noen skilt, der det stender langsgående asfaltkant. Ja. Så. Og da her blir jeg alltid litt sånn, da svinger jeg litt lengre ut. For da tenker jeg at det gjenger en asfaltkant langs her, som jeg må passe meg for. Men ut, hvilken, hvilken er ut for deg når du svinger du? Ja, mot venstre da. Mot venstre? Ja, inn da, legger jeg meg. ja. Inn, ja. Jeg meg, du får, får skjedd på ut og inn ud. er jo forskjellen her. Jeg legger ut fra den kanten. Ut fra utsida. Ja, greit, jeg legger meg inn, for det er en skummel langs gona asfaltkant som har blivit Advard Mod perskilt. Ja. ja. Och de de skyltarna, altså, du hörer på vad skyltarna säger. Ja, visste jag väl. Ja. Är ju jo... du med de skyltarna hvor det bilar de såna som faller ned? Ja, då snur jag. <laughs> sånn. Jag har aldrig kört förbi skilt där det faller ner stenar. Där är det sånn, sånn, ja, så kan jag ta med så här så spänna med kroken och en liten Ja, det funkar och så följer Ja. Allt i kan kännas. En hon kanske lite över hodet. <laughs> Begge, <faktisk>. Ja, bägge faktiskt. Ja. <laughs> Och så bara knärar de håller att det i yes. riktning. Ja. Men så långt men är det inte en långsgående asfaltkant på alltså allvägar? i alla fall skulle jag säga. Si. Ja. Ja men poängen med det är att jag när jag tänker tillbaka när detta här gick upp för mig. Mm. tror då. Mm -hmm. Jag tror rätt. Så varje gång då uppmat att jag har aldrig sett en skummell långsgående asfaltkant. <laughs> men du har passat på för dem hela tiden likväl. har alltid passat på för dig. Men noe som jeg tror jeg har truffet hver jævla gang jeg har sett sånn silt, ja. det er det som jeg heller vil døbe om til en tversgående asfaltkant. <går> oh, ja, det... <går> den ja. den skøyden fra gammel til ny asfalt der det er det altså en liten kant ja. som du treffer som sier og så sitter du med fire gjeksel mindre. Ja. Den er alvorlig ikke mod. Nei, men men spørsmålet den, mitt, er det den, den de mener? O offer i helvete til de kaltan for en langskåne. Hvis no jenger langs veien, så jenger ikke det rett. No er ikke sikkert. Det er, det ikke, ikke. er bare oh, en langs opp, veien, så kiker ut. Det å hisse det opp. For det er ikke sikkert. Jeg tror det der ser du. Ja. Jeg kan ikke se at det skal, skal advare mot en langskåne. Det er ikke noe skummelt med en langskåne. La gjøre det her. Trykker på mikrofonikonet. Ja. Langskåne, asfalter kant. Google. Skal jeg være googler. Oj. Her er det mange, her er det mange meninger Se det, se det ja, Oi, sånn ja, Her er det, oi, oi, oi, det er mye sånn pdf-treff og sånn Masse koder uh, Nei Mossavis Langsgående kant kommer brott på tvers Ja, der ser du Der ser du, Agusten, er du rett? Ja. Ureka! Uhuhu! Det er mulig du har rett For det er mye frustrasjon Ja, se det Jag kan för det let's go för det jag inte har något strå. Den den nei, du det där är från 2009. Det är ju så länge sedan i världens uh, I 2008 løp. var den här artikeln i Mossavis på Baska. Det längs jag. Ja. Dågskon det såna det mycket forum och grejer. Ja. Ja. Nej, du ska veta det att kanske den Asfalt, jeg kan ikke drive å lese masse form. Nei, nei, nei, sånn nei men, men la oss bare si at det er flere som hører ganske på det, og det er mer enn nok for meg, skal du vide. Ja, nei, oi, så her du, oi. der på langskående asfaltfant, så, så skle samtalen fort over i hvordan vi skulle gjøre Nara-golfen til den ene på forumet, så, så det, det er det tynt. Det er, det er tynt. tynt. Veldig dårlig kustus på de her forum-deltakerne. Ja. Og hvis du nå sier å ruge på spørsmålet, var det alt du hadde om Samførsel, så Matsel så nej damen vad är hemma för kommer svaret. Det var nämligen det du ska köpa för att täcka Guinness ändå du har ja. den her Guinness var har du fått den ifrån? Den har köpt i i Dublin. Alltså till det där är med. Det det håller ju hon det som ser ut som et lite glas med Guinness bara att det är en sån skumgummi sak med mm. eh, som er så sånn här sån mjuk där sån stressklemme leken nästan. Stress Inte men stressglas kanske. For mig så vil jo et ekte glass med Guinness roe en del stress Med og bedre som stressglass, ja. ja Det er veldig godt med Guinness Ja, det er jo vært Det trenger så mange, men bare ha noen av det Ja, ja nei, du driter jo om morsteinene Nei, det gjør du ikke, feit, ikke. Jeg vet ikke Såvært sjelden klarer jeg å koble avføring <laughs> til, til mat Eller til drikke Kanskje etter en sånn real uh, Real uh, byg, bygføl Bøterkykken Ja, bøterkykken, nei det går liksom... Jeg, jeg, har jo, jeg har en venn som jeg ikke skal si navnet på, som jeg har vel kanskje sagt det før, at han sa jo selv at det så ut som at man hadde syklet over mye i ja. han hadde dråket en god del Guinness. Det var mye var i England. Kan jo folk begynne å regne seg frem til hvem det er da. Det får jo han, han heller ta på å si. Kappe! Men ok. Det andre, du kjenner den, den kappa. Sånn. Den kappa... <laughs> det er god å kjenne igjen. Ja, Guinness er godt. Um, Guinness er veldig godt. Veldig. Uh, første gang jeg smakte Guinness, det var i Manchester i 2000 2008 ria. Ja, tre. Altså tre, som det heter på vaksborg. Mhm. Mm ehm. Uh, Vächstad i mitt liv. Pint ner en paint magness. Mhm. Paint. paint. Mm. Pint, paint. <laughs> pint. Pint. Så så? Pint, fint. För där med pint ner. Ja. Många år senare eller några år senare så var vi på på tur till Dublin då så sier jeg til han kompisen min at jeg må jo prøve igjen, så falt jeg jo pladask for det, rett og slett. Og jeg, Blir du voksen? Jeg har ikke drukket han, sier jeg. Nei. Konsent. I alle fall, ja. den andre tingen med um, bam, bam, bam, bam. Samferdsel. samferdsel, er rett og slett det at på vei til mitt arbeidssted, mm -hmm. så kjører jeg fryktelig langt. Ja. Jeg kjører 8,5 mil hver vei. Um, på det stykket så kjører jeg på motorvei, Europavei 18. Der er det nå veiarbeid, på grunn Rasfare i en tunnel Det de har valt å gjøre da De har kjørt um, Hvordan skal jeg fortelle, forklare det? Et, det Det skulle smyrtid, du på før du Det burde jeg ja. men, men der det tidligere var tofelt Er det nå et felt hver vei mm -hmm. Hvis du skjønner Der det var tofelt i samme retning Er ja. det nå et felt hver vei Så då har de valgt å skjønne at bilisterne er ikke oppgående Så vi må sette ned farten til 50 km til den der ja. Og der kommer jeg da, der er mange, mange biler som kjører på den strekningen. Der, vil, der danser seg jo da kø, naturlig nok. 50 km i timen, først 80. Så, Og så gult skilt med 50. Så gult skilt med 50, ja, ja. Et, et stykke. Yes, get to the point. Ja. Jeg har aldri sett en så kollektiv lange finger i været i mitt liv. Der er far med ingen så du 50, som da, ja. kjører i 50. <laughs> De der gule de kunne uh, det där är gula 50-skyltar. Det kunde lika gärna stått 90 bara. Ja, det kunde stått så bilen lövde han? Ja, det är ingen idé om. Nej, ingen dritt. Nej, ingen smuts. Vilken har du inte andra än öppner? ingen liksom? Nej. Jag kör där fucking stad. Ja. Är lika gula 50 då. Så bromsarna är allt annat. Var gick in för mig där? Ja. det jeg <laughs> kan det inte väl då för att det är bara fel. Ja. Ja. Man man ett kollektivt ger faran rätt så där. Er... men det er ikke det vi har lärt att det är sån de akkurat de skiltene der sånne sånn mindre skilt. Det det gidder ikke politi å, å kontrollere, vet du. Nei, test. de har vel det. sagt at de skulle gå ut og gjøre det. Ikke de bare så leit varnabatten igjen. Uh, de skulle kontrollere det i den der uh, ikke så langt derfra der, der. De har på med en tunnel tunnelarbeid. Ja, det skulle de. Også, folk der, har jo fått beskjed om å holde seg 50 der og. Det er politi ikke, skulle gå ut og kontrollere det sånn. Ja, da. Ikke... da. kjører jo i 50 uansett hva han er ute på. Ligner det seg sånn jeg visste. Ja. Han, ok. I må ha et lite slep i träna till VG. Ja, eh jag var färdig med samförstå. Då ja. kan vi gå till näste. Jag vill först släppa VG. Ja. Er det det är inte överskjutet var en ovskrift, ja men det är inte en av de fem välkända. Nej, okay. um, blir du rik. Ja. Sen någonskriften och omedelbart ja då. Mhm. Mm no. No. Anley. Ja väge plus sele plus. plus ja återsett. Och slik blir vi rika. Jag det akurat akurat en som frågade. Ja. Slik blir vi, <laughs> ja, ja. vi, vi masse pengar. Ja. Förbannade altså. entreprenörer ja, så. Det är så mange sånna som kommer upp yeah. att det på på HIV liksom och så. Ja, ja. Oh, nu bli fri från hello. hello. I, this is uh, American professor. I see you have uh, the solution for AIDS. Yeah? Pay up. You must pay that. Väge plus. Hörde du vart det? Vi hörde bara Väge plus. <laughs> rett og slett. Ja. Også følger jeg på Instagram, følger en noe som heter 8Fact-app, som er kjempe, sånn, sånn små fun fact-er, og noen som bare var vase, sånn her, hvis du Hvis du pusten under vann, så drukner du ikke. Eller? Ja, og hvis du lukker øyene, så er det stor sikans for ting du ser nå. Ja. Et, sånne ting, men så er det av og til noen sånne også, så du må være litt overvåkende og passe på vad som er fleip og vad som ikke er. Ja, riktig. Egentlig så gikk jeg litt i fellet ja, på at det var en løpet. sånn en Ehm, uh, vad var vad var det obos eller en annan sån enigsmäglare eller nåt sånn Som tillbö. Eller det var snack om en sån där påstått hus. Ah, det så, ja, det så jag var kanske i husärernas landsförbund. Så var det i alla fall något som det ville Heve boligköpet på grund av spökelse. Ja. Och och det var blivit fler och fler klagare det, det siste da, men nå skulle de ha en sån uh, det var en sånn app du kunne, du kunne ha på telefonen din. Ok. På, og og så, så finne ut om du spøkte deg like uansett. Med en app. Med en app. En app for alt. Ja, det var det. Var og jeg begynner jo å småkoke, ikke sant? Tenker, er det gud, dere må noe, må folk skjerpe seg. Det går ikke an. Hold på med dette her, tullet her nå. Altså, det, en nettside eller en app, eller hva det var for noe som skulle liksom, ha en sånn register over hus som, som du spøkte i da, sånn folk ikke kunne bli lurt opp til det der. Så da skriver du i... Uh det, her, ja, det blir registrert en sånn system da Som holder det Jeg tror Så kan tilby varmepumpe, varmekable God utsikt og Spøksfritt Spøke litt i kjelleren Ja, jeg tenker du har sånn der Nå er det sånn energiskala, ikke sant? Ja, så er den på null vet du Ja, da, for det blir så kaldt Det blir kaldt Men du har sånn, hvis du er energieffektiv Så er det grønn og A ah, ja. Men så har du sånn spøkelseskala Så er det kanske på, på en fem av sju Eller noe sånt da MF, 5WF. Men då blir det sån där ärgun om folk tar sig sammen om det, det finns ju inget enaste spöke i hele kosmos, igår De går ikke an. Nej, vi kan så säkert. Så der var det, det plus. Ja. den skrämmande eller stor skrämmande forskning, därför har vi ikke funnet. Och det stor skrämmande forskning eller mm. skrämmande bla har vi ikke funnit rumväsen. Och så åh, den går. Andligt kan vi det. Mm. Nej idag. Nej idag. Nok, da, jeg det vet det jeg da, så det, du kan spørre meg etterpå Åh, oh, jeg gleder meg uh, Uansett altså, asim opp denne artiklen Folkstin Hvis det som lurer Så kan de da ringe Roger på ja, 9308-9458 mm. så er det den jævla spøkelsen da. Jeg blir jo ikke glad i det, fanen, folk, det er ikke noe brysom Og så leser jeg neste artikkel På Google-søkene mitt her Det var en aprilspøk-artikkel, ja Oi! Ja, <laughs> Du gikk ja, faktisk gikk seks på, på du Jeg gikk på begge linpinnene der du, Med en fot i hver grav <laughs> Så det spøkte etter Og det var jo fortsatt betryggende For det var jo sånn Da og da Faith in humanity restored Ja, det ble, ble bedre da Det ble ja. bedre da Men apropos faith in humanity Eller mm. the opposite Ja, har du noen årslipp? Det er veldig årsiktet, da? internasjonalt da, mer, da. Ja. Nei, på den, den Instagram-kontoen 8fact-app Så kommer kom det da Stod der, «When people feel down about themselves, they are more likely to use social media to check other people's account, making them feel even worse.» Så tenker jeg, i helvete? Jeg føler mig jo aldri bedre enn når jeg sitter og surfer gjennom Facebook, for eksempel, og ser på andre folk, og de, de er så suge, og de er bil, og de må hentes der og der, og det regner, huset under vann, og det er dårlig vær, og det er ikke måte på, og så tenker jeg, «Jeg hadde det ikke så galt her er det tomt for flødgratnet på. potetet. Ja, du var, var tom, ja. så var det rette på Facebook for på. å, å kikke litt. Man kikker litt. Ja. Men ja, jeg skal begynne på mine fem overskrifter, som uh, kan være at jeg kommer opp i 1, 2, 3, 4, 5, 6, da. Jeg skal ta, jeg da skal gå. Da blir det bare opp. fem, og sånn, du må stryke ta, igjen. Så går, Hvor, hvilken av disse her er utjevningsmandatet? Jeg tror det er der det, det passer. Ok, jeg skal kanskje den. Ja, stryke den. Da begynner vi yes. på nummer 1. Den, nei, Vips er nede igjen Er det det? Ikke nå Ikke nå der, Nei, det var det ja. uh, Så stemmer det da som sånn subtitle mm -hmm. um, DNB-tjenesten er ustabil Etter teknisk velikehold Natt til søndag Så tenker jeg ja, Alle da du kan velge å kødde til Vips Så gör du det natt til søndag Det den dagen det blir mest brukt I hele måneden Ja, ja Det kan stemme For det er, det er kanskje natt til mandag Det har vært bedre å drive med ja. men, men samtidig så er det Hvis, hvis du hvis du fick i fixar det natten söndag. Så, så har jag hela söndagen. Ja. Man samtidigt tänker alla piratsjöfarare, alla som har haft sig med proseduera Bitcoin eller ett land då. Det gör det kanske. Ja. Men bruk, jag tror jag tror har du nok, fått med dig Bitcoin eller? Jag är inte så veldig, det kan vi ta mig senkom nästa gång för mig ja. inte så god tid. Nej. Bitcoin det, det er stjärta Men nu är det ju två eller inte två officiella typer nå det Ja, det är ju många typer Bitcoin. Nej, jag tror det var två som ledde. Men Ja, okay. ja nästa odshift. Katter døde i brann hos dyrebeskyttelsen. Så, så de, tenkte... var hos Nei, de, de var ikke hos dyrebeskyttelsen? Nei, tydeligvis Nej De var ikke i falsk trygghet. Ja. Kom her, har de sagt. De har bli... ja. kanskje ikke engang sagt, kom, de sagt, vi kommer og henter dig Og putter jo. deg inn her, sånn. Eller folk kan komme og putte deg her. Ja. I alle fall så skal de beskytte dyrene, og så brenner de fargen. Ja, men det er en gang, da. Men så tänker jeg jo samtidig at, det... hvor stort sjokk var det at det var noen dyr som brann Det hadde stått to Tusen flyktninger brant in hos vi beslutselsen. Det hade varit lite mer hade Ja, ja väl men det är ju inte dyrast dyr eller flyktingar där. Det är en ja. Så är inte det, det, det, det var. Men det är väl att det var brand som är kanske jag tror inte det var det. Jag tror jag fokus var på att det var en katte som døde Ja. Men okej. Okay. Nästa. Nästa. Saudi, jag tycker sa i helvete Saudi Arabias konge tillåter kvinnor å köra bil? Ja, nu skal du se, det blir dyrt med försäkring. <laughs> Satan. Och där kan inte jag säga tingna när. Och så standarder och men andringen vil ta tid och genomföra. Ja. Bare som en heads up, Saudiarabia, det kommer till och andra väldigt. Ja, det blir et helvete. Ja, bulke bil og slutt på lombakering og slut ja. på rygg og slutt på å med heng og blitt ja. det og steike. Nei, nå blir det gøy når de folk skal kjøre på fyllinga eh? ja. med full av bil og null eh, innsikt over egen evne. Yes. Det blir spennende. Spennende. Neste. Saudi-Arabia, altså, kommer dere til oss. Ja, <laughs> velkommen. Ingen av deg herfra før. Nei. Uh, eksperter, advar og denne... Det er den ja, Det er den neste siste, kjærlig, det er Ja. Eksperter og advarer. Og da er det igjen eksperter, når ja. jeg husker, advarer. Ja. Og denne tror jeg du kommer til å reagere veldig på. Mm -hmm. gå opp i lønnen kan være det dummeste du gjør. Mm. <laughs> Nå må jeg høre. Ja. Steffen Borghassen. Fyrdags! <laughs> ja, det er jo veldig dumt da, hvis du for eksempel vil ha mer penger, da er det jo dritdomt. har du dummet deg totalt ut. Da er du tråkket i salaten. Ja. Hvis du for exempel nei, jeg har lyst til å kjøpe deg noen du har lyst på da, så er det dumt å ha mer lønn. ja. Nei Ja, det er ikke derfor heller nei. nei Skal vi se hva er det neste da Hvis du, øh, hvis du spiser mer, nei, bedre neste. mat ja. for eksempel da, nei, da, det, nei. nei, det var ikke lurt Skal mindre penger Skal du ha hatt mindre penger ja. Litt mindre lønn, takk Litt mindre lønn fordi... Jeg kan se eneste logisk med den setningen Nå aner jo ikke jeg som stod under rønn <laughs> Men dersom du bruker taktikken For å følge nødt taktikk For å komme opp i lønn at du gjenger inn og kaster avhøringen på sjefen din for eksempel og sier, nå gir du meg farme mer lønnen. din jævel, jeg skal opp fra nå har jeg 486 000 i året mm. jeg vil ha en miljard. Ja. så kaster du drittig trinn på den da er det det dummeste du <laughs> den dagen i alle fall ja, men hvis du får en milliard du færer ikke det, Nei, men det, ikke, var det du mister jo jobben å gå opp i lønn kan være det dummeste du gjør. Ja, men då har du ju god. Nej, Men uh, där som jag ska klara och dra till en förnuftig konklusion av den sätningen så måste det bli det jag sa just i stad. Ja, jeg, det jag får inte att gå. Jag får inte att det går, å bli något stycke alltså. ser inte logiken med det. Men där jag jo ikke så god att gå väl ändå. Så det Nej, för bare... all del. Nej, till ut mer till ut så att kamplora. Hela vägen. Hela vägen. Som det. så där sista är då cykelplayer. Syke playova i planetall. Ja. Mm -hmm. Suspendert. Oj oj, det lukter muggens her. Det lukter ikke bare muggens. Skal ha åpnet likpose for å beundre penis. Ja. Så kan han bare si, er ikke det lå, kan han bare si en heads up dersom noen vill nå lager ham henten ja. beundre min penis et min død. Varso god. Ja. ja. Vær så god. For hvordan blir du büstad for det første? Det det, det er tysting. Ja, for det det, det luktade sociala medier här. Att har vært på Snapchat, Insta, Cook, tänker jag. Ja. Men, men uh, jag tänker det att eh uh, skulle uh, hade hade varit ju bra då och hade ett et, ett transbehov för att beundra en dömans penis. Ja. Så tror jag jag hade gått och så spört en kollega, "Har du ett et transbehov för att beundre en annan mans dömans penis?" Hade nog gått och gjort det alldeles. Ja, men det är inte så göj. En god penis, morbunens i fellesskap. <laughs> um, ja, kans det är lättare att göra i fellesskap när det är kvinna. Ja. Jag tror jag hade hade svårt med att en penis, en dömans penis som har där Nej, det tror jag det var. Det kanske ledda och sånnt pekt åt tystamål. Väldigt. Ja. <laughs> ja. Vad vet jag? Jag har ingen Jag har egentligen ingen peiling på det alltså. Det verkar rart och skulle bli Avslørt Ja, det er klart. Jeg, Det setter jo på en måte overordnet Hadde jeg vært sjefen da, sjefsykepleieren Det kjem du aldri til å bli Nei, men hadde jeg vært det da hadde, Ja, i en fantasiverden Og så fått dette på pulten med på mandagsmålen Du, Venke og Lise nå Postet på, på Snap Eller Venke og Sindre For eksempel ja, Mann du sykepleier Det finnes <laughs> Ja vel så sånn som kvinnliga förare i Saudiarabien oh, där. Som jag säger har du lärt dig när det stannar i damernas fikar och lyfter där på ja. när du ligger 96 år gammal på Syge med hör dem och på Sindre som kan som faktiskt har lyfter där. Ja, eh uh, ovanligt. Ja. Så är jag då mellanchefer i uh, Sygepleierbedriften AS. <laughs> och så får jag den her saken in alltså nu har nu har Venke och Lise drivit och og... sekreterare i Sygepleierforbundet. Så har den drivit og och köttat med med penisten eh uh, Oscar, så Oscar ja. Mm -hmm. Oscar Skiltes typisk dött namn. Ja. Mm. så må liksom, så blir det mitt problem. Som en sån som, som måste med det, ikring sant? Det det, så... Jo, man ser en röd tråd att det är därför inte du är skevs nästjegeplayer, Det är det är av grunden at att <laughs> det är jag fick den jobbet där. Inte den allock. För för tänker så där vill ju kan inte di ordna upp det selv, Lise, Venk og Oscar liksom ja, ja, kan ikke de ta det seg i mellom? Det <laughs> ja. jo. Fordi at dette er Ikke trekket noen flere folk i dette her. Det er på så vidt litt enig med deg Litt enig Ikke, de ikke, ikke morra faren disse folkene Det er ikke sånn man skal drive Det ordner seg Ja, aldri, aldri. Slap det ordner seg aldri det er min venn Ja jeg Så tror tror vi, vi kan lukke ned her Og så skal vi spille inn film Og så kjenner jeg om jeg på dass før Om jeg skal spille filmen Nå må jeg tisse Jeg ja. <laughs> Må det. Ja. ja, det er bra Steffen Borgårdsen, mange, mange takk til deg Takk til deg og Dykke som hørte på Både i Russland, Nederland Og i Arendal, og i Kristiansand og i Vensla Ja, det er bra det, ja. takk, Ta det. Takk, til takk til deg Takk til deg og meg Vær så god